Розділ 13. Як підтримувати інших? Якщо ви допомагаєте близькій людині пережити важкий емоційний період, досить ймовірно, що ви геть розгублені. Ви не знаєте, як зарадити, ви не знаєте, що сказати ви хочете допомогти, але не можете. Тому ви цілковиті, збиті з пантелику. Іноді, коли наші близькі страждають, у нас виникає бажання втекти від емоцій, що спричиняють їхні страждання. Але якщо ми так чинимо, то починаємо почуватися ще більш безпорадними, адже тепер відмовляємо людині навіть у незначній підтримці, яка могла б додати нам трохи впевненості. І хоч не існує залізобетонних правил підтримки людини, в період емоційного стресу є Апорат, що можуть допомогти Перше Зосереджуючись на розв'язанні проблеми Ми часто забуваємо, наскільки важливо Просто бути поруч Як правило, люди не хочуть, аби їм казали Що робити Вони хочуть, аби хтось приділяв їм увагу Та виявляв небайдужість Друге Якщо вашій близькій людині поставили конкретний діагноз Варто дізнатись, як цей стан На неї впливає І через що вона проходить Третє Людина, яку ви підтримуєте, має уявлення про те, що їй потрібно. Тож спитайте її, у який саме спосіб їй допомогти. Спілкуйтеся із нею та показуйте, що слухайте її. Четверте. Піклування про інших може стати тягарем для вашого власного психологічного здоров'я. Варто розуміти, що ви не зможете ефективно дбати про людину, якщо у вас самих будуть проблеми. Тож надзвичайно важливо не нехтувати й власною психікою. Навіть у якихось дрібницях пам'ятайте про основи. Слідкуйте за сном, розпорядком дня, раціоном, фізичною активністю та соціальними контактами. П'яте. Теж знайдіть підтримку. Це може бути людина, якій ви довіряєте, група психологічної допомоги чи фахівець. Щоб не вигоріти, дуже важливо мати безпечне місце, де ви можете поговорити про власні почуття і подумати, як бути далі. Шосте. Установіть певні межі. Те, що ви підтримуєте іншу людину, не означає, що ваше власне життя не має ніякого значення. Чітко усвідомлюючи свої цінності, ви зможете рухатись уперед, навіть за несприятливих обставин та підтримувати баланс. Сьоме. Розробіть план подолання кризи. Якщо людина, про яку ви дбаєте, часом не почувається в безпеці, він вам знадобиться. Цей план не має бути складним. Звертайте увагу на будь-які тривожні ознаки та записуйте все, що ви та близька людина можете зробити, аби всі лишились у виграші. Коли у вас є план у письмовому вигляді, вам простіше робити те, що треба. Восьме. Не варто недооцінювати вміння слухати зі співчуттям, добротою та допитливістю. Від цього всі проблеми не зникнуть, але людина відчує, що ви дбаєте про неї і що вона не наодинці зі своїми негараздами, а це неабияк сприятиме її одужанню. Соціальна підтримка – дуже потужний інструмент. Водночас вона не обов'язково має передбачати відповіді на всі питання. Вона має передбачати лише велику порцію співчуття». Дев'яте. Підтримка не завжди йде в комплекті з тривалими напруженими розмовами. Важливий сам зв'язок між людьми. Нехай і на якусь мить. Якщо вашому співрозмовнику важко відкритися, спробуйте спілкуватись на прогулянках. А може взагалі нічого не казати. Цілком нормально просто проводити час разом. Навіть у тиші. Коли ви поруч, людина відчує, що вона не сама, що про неї дбають. Десяте. Якщо ви намагаєтеся допомогти людині відкритись, спробуйте ставити запитання, що передбачають дещо більше, ніж відповідь «Так» чи «Ні». Наприклад, не «З тобою все гаразд?», а «Про що ти думаєш?». Одинадцяте. Уважно слухайте. Не давайте порад, якщо вас про них не просять. Просто сприймайте те, що вам кажуть. Покажіть людині, що її чують і поважають. Дванадцяте. Якщо людина зізнається, що відчуває безнадію та безпорадність, каже, що не бачить виходу із ситуації, або ви просто хвилюєтесь за її безпеку, зверніться за порадою до фахівця. 13. Не треба недооцінювати силу практичної допомоги. Коли людина має психологічні чи фізичні проблеми, бореться з післяпологовою депресією чи переживає горе, повсякденні завдання стають для неї надто складними. Скажімо, можете подбати, щоб вона правильно харчувалась, готуючи для неї домашні страви. Чотирнадцяте. Якщо ви делікатно ставитесь до ситуацій, за яких ваша близька людина почувається особливо вразливою, це свідчить про те, що ви готові бути поруч, коли найбільше їй потрібні. Наприклад, якщо людина нещодавно зазнала тяжкої особистої втрати і мусить вперше після цього йти на якийсь захід, не уникайте її. Підставте плече, покажіть свою любов і доброту. Людині все одно буде важко, але так вона не почуватиметься самотньою. 15 Цілком нормально змінювати тему розмови. Якщо ви підтримуєте людину, це не означає, що ви мусите весь час говорити про її проблеми. Ймовірно, їй варто відволіктись, але наодинці цього зробити не вдається. 16. Не варто мати конкретних сподівань щодо термінів одужання. Це завжди тернистий і неоднозначний шлях. Будуть і хороші дні, і погані. Але людині корисно бути в оточенні близьких, котрі приймають всі її злети і падіння. З часом вона сама цього навчиться. 17. Будьте щирі, якщо хочете підтримати людину, але не знаєте, як це зробити. Відверто про це скажіть. Ставте запитання. Можливо, ви робите чи кажете щось, що зовсім не допомагає. Така відкритість заспокоює тривогу та сприяє налагодженню справжнього зв'язку між людьми. Підсумок розділу. Цілком нормально почуватись розгубленими та спантеличеними, коли ви підтримуєте людину з психологічними проблемами. Ви хочете допомогти, але не знаєте як. Іноді не просто підставити плече людині, яка страждає, адже ви боїтесь сказати щось не те – але все ж, не уникайте її. Не обов'язково розв'язувати всі проблеми людини, щоб її підтримати. Слідкуйте, щоб ви самі не вигоріли. Заручіться власною підтримкою та встановіть чіткі межі. Ніколи недооцінюйте вміння слухати.